такого ж бронзового, з булавою і на коні. Але мить Богдан Хмельницький шалено закрутився навколо осі, наче флюгер, і ніхто не міг втямити, куди він вказує своєю булавою. На асфальт падали і голосно стукали краплі савиною крові із покалічених рук і набряклого вагою тіла. Вони розколювали асфальт, і одразу з'явилась повна троянда зростаючи на колючому стеблі. Чимало людей зібралось, радячись, як його повернути, тобто впіймати. Підійшла весільна процесія, і молодий з молодою нарізали собі ножами букет червоних троянд. Люди тим часом принесли великі брезенти, почали гукати. «Плегай! Пускайся руками! Не бійся!» Сава упав. З туману виринуло лице дівчини у весільній фаті потім просто у білій косинці. І вона сказала: Ой, вам погано? Ні, нормально, ледь поворушив Сава язиком. Я піду, хотів устати, і лице дівчини почало туманіти. Ляжте, ляжте, полежте ось тут, на тапчані. Сестра супроводжувала саву, як він піднімався ліфтом, і він її ледве умовив не проводити далі. Так соромився своєї слабкості. Дійшов до кімнати. Хворі ще не ходили на сніданок. Сава знав, що треба чимось підкріпитись, але апетиту не було. Згодом, після сніданку, настав лікарнянський спокій. Хворий, котрий весь час лежав мовчки, дивлячись у стелю, обізвався. «То завіщо ж тебе вигнали, Саво?» Сава здивувався. Вже стільки вони розмовляли з колишнім начальником пристані, і нерухомий хворий не ніби він глухий і німий, начальник пристані пояснив. Вони там всякі відщепенці, 22 травня збираються біля пам'ятника Шевченку та хуліганять, де набрались у нашому рівному суспільстві відщепенці. От перед тим, як мене вигнати, Вигнали з нашого факультету Петра Онищенка. На одні п'ятірки вчився. Тільки на останній сесії з історії КПРС чотири поставили. Не можна було йому два поставити. Ще й новий, але писав, влаштувався на заводі прибиральником цеху. Я в нього вдома в селі бував. Батьки – селяни з діда-прадіда. Може, він тому і зламався так раптово, що його єдиного сина з давнього селянського роду Хоча й вчився навідмінно, раптом вигнали. Ми в гуртожитках похрипли, доводячи один одному, що Конституцією кожне партійне групування навколо нового генсека крутить як циган сонцем. І хоча з історії знаємо, що ніхто добровільно влади не віддає, хочеться на цей раз на дурничку написати урядові колективну петицію. Він нас зрозуміє та все зробить так, як треба. І Петро Онещенко такі петиції на факультеті носив. Зверху для авторитету підпис Стельмаха. Я щось тоді подумав, що такі списки це подарунок для КДБ. Не треба трудитись, щоб виявляти неблагонадійних. І не підписався. Тоді у нас на літературному гуртку "Січ" підхопили починання літературної газети дискутувати про народні традиції і їхнє відмирання. На першій дискусії було Чоловік 30. А говорили про те, що надаремне більшовицька влада так жорстоко поставилась до народних звичаїв, викорінюючи їх разом із церквами. А потім хлопці з юридичного та історичного факультетів почали говорити про те, що наші розмови безглузді, бо вмирає найсуттєвіше – мова українського народу. Ми, філологи, бачили у такому ставленні проблеми ніби провокацію. Наша професія втрачала перспективу. А ми ж були з сіл. Там ще жили наші батьки, брати і сестри, які говорили цією мовою від колиськи до... Тому ми почали спочатку несміливо, а потім рішучіше шукати своїй мові майбутнє. Не дуже то нам із нашими знаннями з історії це вдавалося. Про періоди історії часів руїни, гетьманщини, Центральної Ради, директорії ми зовсім нічого не знали. Щось чули про Богдана Хмельницького, багато хто не вірив, чи був голод 1933 -го року чи ні, а звідки про 37 рік лише частково, поступово, через брошури, видані за кордоном, які тоді ходили серед студентства,